9. fejezet BEFEJEZÉS Hajnalodott A tó vize kivilágosodott, és a partmenti fűszvák is felvették szép zöld színüket. A halvány kékes víz víztávlatában fehér lebegett egy négyszögletes vitorla, és mögötte érdatlan messzeségben, sok-sok mérföldnyi távolságban elmosódottan, de mégis érzékelhetően a mexikói hegyek sorakoztak egymás mellett. A nagy tűzhányót azonban még nem lehetett látni, pár felhőt akarta takarta el. Morrida mozdulatlanul állt a templom kapujában, és nézte a közeli domboldalon az orgonakaktusz egyenes oszlopait, és megbámulta a fehér felhőket, amint fantasztikus alakot öltve sodródtak tova a szél szárnyán. Maga sem tudta volna megmondani, hogy miért kereste fel olyan korán reggel a templomot. A sebesült már nem érdekelte. A furcsa ember, aki golyóval a mellében feküdt a paplakban. Mi köze hozzá? Az ő golyójat le. És aztán? Herrad ura százszor is megérdemelte a halált. klépések neszét hallotta maga mögött. Megfordult. Az öreg pap tartott feléje. Ráncos arcán megindultság tükröződött. – Mi van vele? – kérdezte a ráncsör. – Meghalt, – válaszolta a pap. – Sokat szenvedett? – Sokat. Egy ideig hallgattak mindketten, végre Morrida megszólalt. – Jobb így, Nekés a hatóságoknak is. A pap bólintott. – Tudom, ha életben marad, ki kellett volna adnom őt a hatóságoknak. A karjaim között halt meg, és talán élete utolsó percében megértette, hogy van valami a földön, ami nagyobb minden más érzésnél, és ez a Krisztusi szeretet. – Azt hiszi, hogy megbánta a bűneit? – a pop bólintott. – Ebben biztos vagyok. Az a kis rés, amit az ön golyója ütött az ő képzelt sérthetetlenségén, megtanította arra, hogy a lélek ezen a keskeny kis résen is elhagyhatja a földi porhüvelyt. Érezte, hogy meg fog halni, megbánta a bűnét, és most már talán a túlvilági kapunk kopogtat írgalomért. – És azt hiszi atyám, hogy írgalmasak lesznek hozzá? – Nem tudom, válaszolta a paphalkam, csak annyit tudok, hogy az úr írgalma végtelen. A templomtoronyban megszólalt egy vékony monoton hang. A lélekharang. Három héttel később újra szóltak a harangok. A templom valamennyi harangja kongott. A mélyen és furcsán szárnyaló hangok betöltötték a levegőt, és ahová elhatoltak, ott a peonok levették szombrérójukat, és néma áhítattal fordultak a templom felé. A templom udvar megtelt emberekkel, hallgatag és színes válterítős indiánokkal, csillogó szemű asszonyokkal, akik kék rezebóikban igen dekoratív látványt nyújtottak, és fehér ruhás peonokkal. A vőlegény és a mennyasszony általános feltűnést keltett. Ramon fekete díszruhát viselt, míg mennyasszony a fehéret. A jegyes pár mögött feltűnton káricál szigorú profilja és sápadt arca. A nép éljenzett, és megszólalt a templom orgonája. Dom Morrida elégedetten nézte a nászmenetet, de azután az arca elkomorodott. Újra eszébe jutott a gonosz és félelmetes ember, aki minnyájuk életét veszélyeztette. – Ha még egyszer utamba kerülne, újra lelőnné, – mormogta, és még azt hirdette magáról, hogy sérthetetlen. Rosszal a a fejét, és csatlakozott Dom Baletzához, aki ebben a pillanatban lépett be a templomkal.